زینده قرآن اغا دره مئیسا شروع تر در صورت احضاب اخیر پورے پده که دا اللہ دا برکاتو او د الله د رحمانیت رحمیت بیان صورت کاف مکی صورت مصحف کے اٹارا پنزول کے ونتر پس د صورت غاشین نازل شد داو دا دی صورت عز المصطفین لنفی الشرك فی العلم عاجزی بیان ای الله پاک دا غابرترین خلقو دامبیو علیاو دا, دا پارا دنفی دشر فی العلم چې عالم الغیب نه دی مطلب دا صورت کې دا مسله بیان ای چې په غیب او دا الله نه سوا بل څوک نه پوي ولې سورہ بنی اسرائیل سره رب تم دارې چې مخ کی بنی اسرائیل کې مسله د توحید بیان کړه سبحان الذي اسرا بعبدي نو پدی صورت کې نفید الشرف العلم کوي او علم صرف الله لا ثابتي زکا بل د دا عبادت ضروره سره شو وی لایق نه دی چې هغه په غیبونو او په ایمانه واقعا اصحاب کا فغور علم غیب نو نیکان بزرگان یابلو وجه مخ کی صورت ختم ک په حمد وقول الحمد لله نو د دې صورت شوروې په هم سره وکړه الحمدلله داغي اخرې د دا دې اول سره مربوط بلواجه مخکې صورت کې رد په اتخاز الولد کې دا الله نن سیوا الله دا پار نهایب نازولینې نو په دې صورت کې قباحت بیانې د اتخاز الولد چې دا الله لا نائب دا سوڑا مساله دا وی دا غطه دا کبورت کلمتن تخرج من افائهم این یا قولون الا کذبا دا ای قباحت امتیازات او خصوصیت دا ای صورت ممتاز ده پا تبسیلی واقع دا سابه کاف دا واقع بل ذهنش ده دا رنگ ممتاز ده پا واقع دا موسو, موسو خضیر علیہ السلام نثارنګ ممتاز دے بواقید زل قرنین بلزینشت قانون ډیره بچي خلاصہ او حاصل د صورت كهف دو ګوره سورته كهف کې عجز د مصطفین او بیانې د بهترین او خلق عاجزی او نفی د شرف الالعلم چار ملغیب نه دي نو پده آل ملغیب نکی دو بانده سلور واقعات ہوئی جاللانا سیوا بل سو پغیب نه پوئی یو واقع دا سا بکاف اولیادی خوال ملغیب نو دری سوا او نحکالا پغار کے پراتی دی او در خود اخپل زان دا حال نم او بار دنیا دا حال نم خبر ندی اولیادی دارن دویم واقعات د نبی عليه السلام حالت بیانای چې پیغمبره تم عالم الغیب نه لا تقولن لشی انی فاعل ذالک قضا د موایچې سبب کوم تاسو سبا تا تا حال سمالو سبا د حال نه پیغمبر خبر نه نو درې ما واقعا د موسی او خضر علیه السلام د્વાळा انبیاری عالم الغیب نه دی, دی موسی علیه السلام د خضر نه خبر نو خضر د موسی علیه السلام نه خبر الله یو زیک او خزر چې کمکارونه کول نو موسی علی السلام دای په حقیقت نه پوي دلیل دلیل دی عالم الغیب نه او څلورم واقع دا بادشاه زل قرنین د دنیا لوی بادشاه دی خوالی الغیب نه دی یو قوم خپل ریت لورغلی دی او دای په چې بنه پوي یومن سکه ترجمان او دی چې د 200 има ته وایي نو علی بول الغیب سمانا انبیا نبی علیہ السلام نه ده باچان نه عارف الغیب سره بو سره پیواله نو دا مسله په تفصیل بیان او منس کې د دې مسلې سره سره تزہید من الدنيا ورکی به وجوه سلاسا و یو دریو طریقو سره د دنیا د دا داخله د الله د توحید نه ولي مخاړو لیدوی دنیا سره مینه جوړشه نو د دنیا د رغبتي او حساسات بیانای یو دا چې دا دنیا بدنالم ټول مر په دنیا کې ني پغې واقع لکه کابه وغواله نه چې واغسته زم وی د دنیا وخت ډیر لګره مناځيګه په لاړ بشته دا غې مثال وی او درم دا چې دا دنیا با سباله پتا باندې بوج جوه و باندې چې د قیامت ورځ راشي ته او پټولې نو دا د دنیا حساسیت بیان او دا نفي د مخيب په صورت کې الحمدلله داوه دا توحید شروعه توحید نه کی ټول تعریفونه د خدای توب خاص الله پا را دی الزی غالا انزل علی عبد الكتاب چرالی گله ده خپل بندمانه کتاب ولمی جل او وجا اونې د ګرزول دی لک کګلیچ بری کی کګلیچ هر خبره د کانی کرخونی خالا نه او قیمن دا قران قیمن پور او مضبوط بیان والا کتاب دی قییم چې پدلای لوباندې کلک او سره بارے الله علی گلی یو زړه دې لپاره چوی او یور یورولې شي خلک باسن شدیدن فدی قران باسن شدیدن دا غاظاب سخنه مل لدونو چې د الله طرف نه دی قران دې لاله علی گلی چې سخت دا, دا سخط عذاب نه خلق بچ شي چې قران وته بیان شي او کو قران بیان نشو نو څه مطلب نه نشي بچ کېدې او قران نه بغیر راځنه بشکې دلګرانه او بل دینه پره نازل شوه نا دی چې وی بشرا المؤمنین ازری ورکی دې قران به ذریعے مؤمنانو ته چا چومن الزینا کسان چې د قران ملو نه بعد به عملونه صالحات عملم نه کوي په طریقه پیغمبر نو نه لوم به شګدې د قران حسنه اجر ده بهتر اجر حسنه جنت ته مراد ده ما کې سینه فيه ما کسی سینه فيه نو دی باوسی او پاتیکی یی بفی پری اجر کې ابدا میشا یعنی پری جنت و ينذر الذين او قران د د پار را لی غل شوی چوی رولشیا کسان قالو چې وایي تخذ الله ولدا نيولې د الله نائب خلق د شرک نه بچکړي یعنی قران د دې د پار ده چې داخله کوته بیان شي او خلق د شرک نه بچ نو چې کوم قران بیاني کوي کې رد د شرک ني نو دا د قران حق پروشو نشوکه هجی به خبر قرآن بیانیگی و خلق پا شرک نبج نشی او پا شرک پوئی نشی نور خلقم درس کئی جوی منگم درس کئو درس کئی خو پا توحید پوئی نشی نو دا جیبا قرآنو چی توحید پا کتاو نا پی جان قرآن خورا لگر توحید دا پا رہا دی دا علاقہ که دا قرآن درسو ننو چی منگشو روک لگ تریان میں انیسو میں خبر را. نو خلق راتلل کم چې مخالفین مولیان او ناغی سوجو که چرا شدا خوب نکیگی اولی وی مو او دا اسور لسلم چا نیکڑی وطل لسلم نیکڑی وامیان او دا پارا نده خوب باقی او نشوا ناخر دو دره کالا بعد کپل درسو نشورو کرده درس شورو که مختی چرتا و قرآن درس شورو صرف لذی ترجمه کول مرګی راټوی یو کس سم وی رازه د قران درس لږه مونږ دې درس سره وایو او چې مونږ هم درس کوو مونږ ولي سي مو درس کوي اته چې ها درس کوي ویه ما ته دارتوای چې شرک ستوي او تو سو قسمه او بدعت چې شرک او بدعت پکې لاسي شرک او بدعت نه دایږي با قران شو چې قران یو وي خو په شرک بدعت کوینش نو خو مقصد دې د قران, قرآن الله دې لرا لګلې شوی دی و ينزل الذين قالوا اتخذ الله ولدا قران دل راغلي ش رالي گلي ش وي دي چوي کسان چوي ني ولي دي الله نائب خلق د شرک نه په قران مړي او په دې شرک د وسر سر دلیل شتا وي مالوم نيشته د وی ربي هي پدي باندي پدي قول من علم س علم د دلیل ولا لي ابا يه مونې بلارانو سره څه دلیلو مشرک سره دلیل, سر دلیل کمزلي و دا خبره وله خبره شي څوک ويده الله نازولې دی او نائب دي وي صدر دي وینه قبرت کلمتن ډیر لوی خبره ده تخرج من افایهم چې روزی د دید خلونه د ماموری خبره نه ده دا ډیر لوی جرم دی ኢه یو کولونه د وینا ويده الا کزیمه مگر دروغ دروغ درو، ويده الله نائب نازولې نشي فلعلک باخ نفسک تسلی ور کوي نبی علی السلام مبلغ تا تقبل مساله بیان او د توحید <تصفح> که خلک نهمنې نو پهې خفه کېږم نو بیا سرسلام به څخ خپ کې د چې وړي دينمې اوسم حپرس دای چې په خلاصه پورته شوي نااصله دا در د او فکري چې د خلک به څنګه جوړ نو دای ته ت سری ورکي چې دوه خګانهمه کوه چې د کار نهپاتې شو پهلهکه باخې او نفسک شاید چې ته حالاکې خپل ځان الاسارې هم دو پسې دغم د ووجې الاسار. دی پسې د غم د وجه چې دی وری ایمان نروړي الام یو مينو چې دی ایمان نروړي به هاذل حدیث اسفا په دې تازه خبره هاذل حدیث تازه خبره قران او توحید اسفا د غم د وجه نه د دې توحید او قران نمني نو د دې غم د وجه نه تسکیو ځان هلاکه نه ځان ما هلاکه دای ته وې غم به شکو که در د لرا خاص نه چې دا سي غم کې مبتلا شي چې دا کار نه پاتې شي دا, دا غم نه چې به همت شي او ان جعلنا ما على الارض زینۃ لها ترفیض دنیاوی د دنیا د عذاب تذکر کای الله باور با ل بور ور کی وګورېسمه کې تکنه ان به شکمغه جعلنا غرزولیمه غ سال الارض چې سمه ک باندې زینت تن زینت نمایښ او ډول لهاده دې سمه کې له نبلوه هم دې د پارې چې امتحان کو پدوی چایوم عصنا ما لا کوم یو پدوی کې عمل کای خامل احسن د شریعت او سنت مطابق الله وی دې سمه کې پیدا کړی دې د پارې دې چته ګورم خ عمل سو کېده سېیتو او د سنت مطابق او د زمکه داسې بو زینت امتحان دی ګوري د مالو دنیا ته مایل کیږي او که خعمل کای وینا به شګمغله جایدون ګرځون کیو ما غسه علیها چې پری زمکه باندې سېدان جوړزا داګه جوړزا خویدون کې او بنجر دازم کوما هموار ډګه کو لکه حدیث کې راځي چې دار صغورن بروانش د کندو ته وराई شي او دا اکند لڑی جوری با ټوله وارش میدان بتی جوڑش الله و یسم دا دنیا ختمی د دنیا به رغبتی ورگ اما حسب تاننا اصاب الکاف دی زنوز واقع دا صاب کاف دن فیلم غیب دا پارا چی اصاب کاف اولیاء دی. او پا قرآن صابت اولیاء خو عالم الغیبنو دس زوانانو او دوی دا واقع وی د عیسی علی السلام نه پس تیر شویل شویل دا عیسی علی السلام نه پس تاریخ دا وی تاریخي خبره راواز یقینا قران احادیث کې دې ذکر نه تاریخ دې نو تاریخ سیم کې دې شي غلط هم کېږي خود تاریخ په حواله وی دا عیسی علی السلام نه باد دا واقع شویل او د کلی نوم دې په روم کې او کلت د روم کې اکلتا پې تراوی پې ترا جنن سوي به انوم بدل شوي دی به ترا ته جوړ شوي دی به ترا مصر دا رونکیو علاقه ده دا, دا کوفر حکومتو شرک عامو الله سه ځوانانو ته هدایت کړي دی آی په مسله پوئشي وی دی آی دا قوم دا بد حل دی لري نه اتفاقي یو شازاده ده شازادگان نی ده وزیران و باچیان و زامن نی ایده قام شرکیات میلیتی لیلی دلی دینا روا نا اغا خفش شوه ده پا قام که جشنو شرک که ده بیدینی که ده نو دوی چه ده لیلی دینا نو نورسی نشو کوله نو بس غریب تلی ده بار چرتا خار نباروته نا ناست خفه دلگیر دې کې بلکې تله د هغه تم الله هدایت کړي تله د بلمداسه ټول راغونی شي یو بل نه تاسو کړي لکه دا څنګه رااله خیر خوده نن په ملک جشن دی او خلک ورسونو میلې مناوويو مونږ دلته راغلي ودا څه چا ټول یو بل ته حال ویلې دا ټولو خبرې اوروته چې دا سې مونږ په دې قوم خفه دا څه چا دوی یې رنو پدي چدې دلته د مونخینو سچې لو یو او بکره راکی امیر سیب شي امیر سیب مقرر کو زی چیزو دعوتو هرالل د دا بادشاہ دربار کې ودری دی مساله بیانه کړی را بادشاہ چې درې دی چې دا خوشزادګان دي د وزیرانو به چې دین یو دم وته سن دی وی بکه غیړ بیا گزاره کوي کنه دا خوشې کن. دا به کسې ناغتوي شوټ نو وته اله کا سمشه تاسو لا دی واپس جوړ دین تر را وړې وسه سوچو کې د تلی دو دی لکه اوړو خاصم نه واپس فوزه چي ملک نه هجرت وکو نو حجرت باندې روان شوي چې په لاره تیلي دی دو خو دوی اوس کوم په پا اون پسی لاټونه کیږي نه سینا چي مون اونې ولي شو نو زه راځي چې او غار د استړی شوي دی غار تن نه نوتې دي دلته بارامو کو داخلك با منډه تړي وای رو وای ایبا واپس شیلارې مون ته خالی شې به زو په مخا نو دین نه دی. دی دی. او تیریچه نه او تیریه الله په خو براوستید او وسره وی تاریخ دا وی وسره او ګډبم روان شویلې ا ګډب سره سپه او ګډی بیځه خې پرېخ وی دا الله دین نه پارولې د دې په دعوت او مسله غم توحید ایمان روړو توحید ایمان ا ګډی بیځه پرېخ وی ز زمنده سره حجرت کوم دا, دا الله د توحید او دین نه پارا اغه سره سپه ګډب سره سپی سر کن ډیرو شړا غوي ز د سره هجرت کوم نام سره روان شه نو وز غار دان نه وته لسپی په د غار په خوله کې سر کې خو دیدن نه نه وته څوکیداری کوله دا حق بس مسله په خوب را وسته نه سوا کاله نه ده پاسه درې سوا کاله وته انشاء الله را پاسول نو به رسته واقع وي نو دا کاف واقع دی لروړه چوغورا اولیا دی قال الم الغیب نو امحاسب تایا ته ګمان کې جناساب الکافي دا غار والا كهف غار توي ورقيم او تخته والا تختي او تزه کوي ديچه نه سه وکاله را پاسیدل نو بیا خلق به خبر شین دی بیا غار تن نو تی دی ديچه نو تی دوس مړ شی وی او جم دی نو بیا دی لټون او کړه خلا ته روک کړه نو اغا بادشاه بیا در سه وکاله باد مسلمان بچاو نا پی بیا یو کات بوله ګولونو مون نو تاریخ مارېخه پیډی کنه زکو ترقی مې تا صدا غومان دې چې کانو د دې دې مینا آیات نه آجا د ژوند د دلایل د توحید نه نا ناشنا نو واقع اول فتیه تو کلا چرال دا ځوانان فتیه ځانان ويته یو ګور چا چې د الله د توحید او د الله د دین بیان کړی قران او ځوانان وي ځواني ښا دې وجنه ابن کثیر وي چې وکان اکثر استجاب الله ورسوله شبابان وی دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبره پار دور که منون کسو کی زوانا نی اخو زوانی خدا مطلب نه یو خدا نه چه زوان دل و دماغ صفه غمون و مسئله دیرینی نو آغا وینم تازه او جوش والی نو آغا چه هر سوات حق کارشی سر پیور کئی او مشر آغا بیر سو جونو و تکئی مخی رست گوری او دیوی نه حق ده بس سرم مارکو نو ذکف او که کله بوډام او ګیره سپینم ده خو چې د الله توحید ومنو وریا ساتې دم نوجوان دي ها دا هم ځواني خامه ابل ته یو وي بل ځای ایزي اول فتیه تو کلا چرال الزوانان ال ال غار تفقالو دی ربنه زموږ ربات نه راکی منتمل لدون کدا خپل طرفنا رحمتن رحمتنا مراد خلاکو ال الله کلاکم کې دغه دنیا خلاف نو سسنو شو مسلا پرینو دو و حیلنا او اسان که مونگ تا من عمرنا زمونگ دا کارنا رشده کامیابی و اصلا اللہ مونگ تا ده کار اسان که کار اسو بای کار د قوم و را وطل بس الله وی چه غار تا نه وطل نفذرابنا لازانه هم نو مونگ او خل پا غوگونو او خل سمان پا غوگونو موال یعنی دم کړل زمونگی یو شیخ ده قاضی شمس الدین الله. په قران کې زمونږه استاد دی لکه او استاد علامه تاولہ بندیالی شه دا بندیالی شه د قران او د حدیث ډاړو استادو قاضي شمس الدين نور الله مرقد او دا حضرت یې شاګردو ناغه معنا کوي فزربنا على اذانهم چې غارته نه وتل نو همنه ان کی کانو پر تب کیا دي تب کیا غبا ما حرمانه کړي پختو کې بسکه فزربنا على اذانهم مونږ دي په غار کې په وګونو ټاپول اوو ګورو مټه معشوم دم خیالي مور چې ودکی په واګي ټپي دا ولې زکا وګل چې خوبرا شټول بدنودکی نوې په واګونو موټه پول منو دم کړه کینایا د خوبره وزاره بنا لا ساره موټه پول مونږ دی په واګونو فلکافه په غار کې سینینا ددا سو کلو نه د شمیر ثم باسنام بیا مرا پاسول تفسیری راځي چې سونه موده بعد مرا پاسول لین علامه چې موږ کار کو خلکو تا چي الحزبانه کما ډळा په دې ډل کې احسا خوشمیر کوونکلا دا ماغه مودې لرلې بيسو چې دوی کومه تیر کړې واه اماده هغه وخت او موده کم وقت دوی تیر کړو نو چې پتو لګي کم او خلک یې صحیح حساب کوي دا غوړي حساب تذکرام بیا راغله